Van tehát két eltűnéses esetünk, időben és térben nem messze egymástól, amelyekben közös, hogy az eltűnteknek nem volt semmi ismert okuk, hogy saját akaratukból kánforrá váljanak, nyom pedig egyáltalán nem maradt utánuk. Ez érdekes ugyan, de még mindig inkább a véletlen egybeesés kategóriájába tartozik. Illetve tartozna. Ha Andrei Murgás 1934. december 10-én hazatért volna a kőbányából Zsérei otthonába, kösség Nagyugróctól nem egészen 20, Mankóctól pedig 13 kilométerre, és ez utóbbihoz hasonlóan a Tribecs délnyugati oldalán fekszik. A falutól 2 kilométerre a Zsibrica csúcs 617 méter alatt létesített kőbánya és mészüzem ma is működik. Itt dolgozott a zsérei születésű 1891. március 31. Andrej Murgás. Sajnos minden, amit az eltűnéséről tudni lehet, egyetlen rövid újsághírből származik, amely 1935. januárjában jelent meg a národná Obrada című lapban. Mindössze annyi derül ki belőle, hogy eltűntként tartják számon a zsírei lakhelyű A. Murgast, aki december 10-én nem tért haza munkahelyéről, a kőbányából. A szűkszavú hírben szerencsére szerepel Murgás pontos születési dátuma. Ennek és a nyitrai anyakönyvi hivatal segítőkész munkatársának, valamint a nem mindennapi szerencsének köszönhetően sikerült megállapítanom, hogy Andrei Murgás soha nem került elő. Az anyakönyvi hivatalban ugyanis rábukkantam egy 1952. júliusi kertezési iratra, mely szerint az 1934-ben eltűnt Andrei Murgást, innen a teljes név, felesége Anasztázia Murgasova kérésére hivatalosan halottnak nyilvánítják. Ennek alapján aztán sikerült eljutni Anasztázia Murgasova 1953. áprilisi házassági anyakönyvi kivonatáig. Felteltőleg azért kérelmezte eltűnt ura halottá nyilvánítását, hogy újra férhez mehessen. Azt sajnos nem tudtam megállapítani, hogy vannak-e jelenleg élő gyermekei Anasztázia Murgasovának, ő maga már bizonyára nem él. Viszont ha olyan segítőkész emberekre akadok, mint a Nyitrai Hivatalban, akkor a kutatásnak ez a módja ígéretes lehet. Valószínűleg pontosabb részleteket lehetne megtudni Murgás esetéről, aki öt év leforgása alatt a harmadik olyan személy volt, aki a Tribecs területén nyomtalanul eltűnt. A harmadik, de korán sem az utolsó. Az előző esetek elsősorban azért érdekesek, mert térben és időben sem volt köztük túl nagy távolság. Így módon egyfajta talán csak látszólagos sorozatot alkotnak. Egyenként vizsgálva őket azonban nem nehéz rájuk magyarázatot találni. Az ilyesmi nem számít ritkoságnak, sokfelé előfordul és általában baleset vagy bűncselekmény számlájára írható, ha sikerül kideríteni, hogy valójában mi történt. A tribecsakták, negyedik esete viszont már nem intézhető el ennyivel. Simony ma iparváros, a szlovákiai cipőgyártás központja. A centrum figyelemreméltó funkcionalista és modernista épületei jó részt a 30-as évek végéről és a 40-es évek elejéről származnak. Az addigi kiskösség határában ugyanis a vállalkozó Tomás Bata cipőgyárat és új lakótelepet épített, és Simonyból Batováni lett, míg 1949-ben ismét át nem nevezték. A város azóta partizán nevet viseli a megszállók elleni harc emlékére. Meg persze azért is, mert a kommunisták nem igazán kedvelték Tomás Batát. De ez már egy másik történet amely bennünket érdekel, az 1939-ben esett meg. A Simonyi, azaz Batoványi, azaz Partizánszkei munkása Walter Fischer hétföltől szombatig tartózkodott a városban, a vasárnapokat feleségével és gyermekeivel töltötte egy vágói hely melletti faluban. Nem sikerült megállapítanom, hogy pontosan melyik községről van szó. Sajnos csak a meglehetősen szűkszavú újságcikkek állnak rendelkezésemre, ezek szerzői ráadásul szemmel láthatóan egymás írásait dolgozták át. Nem tudni, hogy 1939. január 24-én vasárnap miért nem utazott a családjához, talán összezőrültek az előző héten, ez már valószínűleg nem fog kiderülni, Fisher a kollégáinak azt mondta, hogy jár egyet a hegyekben. A Fekete várnevű nevű rom volt az úti célja, alig három kilométerre kis aranyostól. Bizony, ez az a falu, ahova 1930 decemberében nem érkezett meg Mária Svajzerova. Furcsa terv volt, ha belegondolunk, hogy a fekete várat mint egy 23 km választja el Simonytól, vagyis Walter Fischer egy közel 50 km-es vasárnapi túrára készült. Ebből majdnem 30 km-t a tribecs gerincét borító erdőben kellett volna megtennie, ahol januárban méteres a hódakaró. A korabeli cikkek semmi különöset nem találtak ebben. Valószínűleg csupán arról lehetett szó, hogy Fishernek nem volt pontos elképzelése a tervezett út hosszáról. Bár sem január 25-én, sem később nem jelent meg a munkahelyén, a vezetőségnek nemigen fájt miatta a feje, hiszen Tomás Bata főleg azért telepítette azt a gyárat Szlovákiába, mert itt nem volt hiány munkaerőből. Találtak mást, aki átvette Fischer munkáját, talán még az ágyát is a munkásszálláson. Minden esetre nem foglalkoztak vele, hogy hova lett Walter Fisher. Nyilván nem volt egyedélyeset, hogy a bata üzen valamelyik munkatársa megbondolta magát, és búcsú nélkül a gyárat. Fischer felesége azonban egy idő után aggódni kezdett. Igaz, csak négy héttel később. Mivel ő maga a gyermekei miatt nem tudott elutazni a vágói hely melletti falujából, sógorára bízta annak kiderítését, hogy miért nem jelentkezik a férje. A sógor a gyárban azt a tájékoztatást kapta, hogy Walter Fischert indokolatlan távolmaradás miatt elbocsátották, a munkásszállón pedig megtudotta ezt azt az utolsó ott töltött napjáról. Úgy tűnt, a kollégák sem aggódtak különösebben Fisher miatt, de arra legalább vissza tudtak emlékezni, hogy Walter a Fekete Várhoz készült. Fisher fivére ezután a helyi rendőrkapitányságra ment, hogy indítsanak kutatást az eltűnt után. A hatóság hozzáállása minden eddiginál lajdmatagabb volt, az általuk folytatott kutatás a jelenleg szerint a személyleírás közzétételére szorítkozott. Persze kérdés, hogy mit tehettek volna egy hónappal Fischer eltűnése után. Ezt követően minden ugyanúgy zajlott, mint az előző esetekben, egészen május 8-áig. Ekkor ugyanis Walter Fischer előkerült. Egy aranyos marót menleti réten találtak rá, Simonytól, mint egy 35 kilométernyire. Élt, de nagyon rossz állapotban volt. Gyakorlatilag eszméletlen volt, arcát és testét súlyos égési sérülések borították. Miután Aranyos Maróton orvosi ellátásban részesült, a kihívott rendőr felismerte benne az eltűnt szemét. Végül súlyos állapota miatt a Simonyi kórházba szállították. Érdekes, hogy már nem volt ugyan a gyár dolgozója, a cég mégis gondoskodott az ellátásáról és a további kezeléséről. Evelett értesítették a feleségét és a helyi lapot. Ebben aztán május végén terjedelmes cikk jelent meg az eltűnt munkás megkerüléséről, amely arra is kitért, hogy Tomás Bata milyen példaszerűen gondoskodik a munkásairól. A lényeg, hogyha nincs ez a cikk, akkor ma nagy valószínűséggel semmit sem tudnánk Walter Fischer történetéről. Az exsignó jó újságíró érdekes módon nem vette észre az összefüggést az előző eltűnéses esetekkel. Lehet, hogy nem is tudott ezekről. Fischer minden bizonyal erősen sokkos állapotba került a Simonyi kórházba. Az nem derült ki, hogy hol tartózkodott három és fél hónapig, és mindent keresztül ez alatt, de az átéltek kitörölhetetlen nyomot hagytak a pszichéjén. A tudata nem tisztult ki, környezetével gyakorlatilag egyáltalán nem kommunikált. Néhány hét után átszállították a Zsolnai elvegyógyintézetbe. Az intézet iratai a háború után elvesztek. Fischer további sorsáról sem tudunk semmit. 1945 után valószínűleg a családjával együtt kitelepítették Németországba. Nem tudom, hol lehetett Walter Fischer 1939. január 25 és május 8-a között, halvány fogalmam sincs hogy mi okozhatta fizikai és égési sérüléseit, pszichéja megbomlását. Még csak elfogadható hipotézis sincs arra vonatkozóan, hogy mi történt. Az eltűnt cipőgyári munkás történetét úgy adom tovább, ahogy a rendelkezésemre álló korabeli források alapján rekonstruálnom sikerült. Idővel talán előkerülnek olyan dokumentumok, amelyek fogódzóval szolgálhatnak az esethez. Vagy előáll valaki egy elfogadható magyarázattal. Számomra a tribecsakták összes esete közül Walter Fischer története a legrejtélyesebb. A következő esetnek vitatható a helye a tribecsaktákban, azaz a hegységben történt megmagyarázhatatlan eltűnés sorozatban. Nem eltűnésről van szó ugyanis, hanem előtűnésről. 1954 tavaszán egy 30 év körüli férfi holttestére bukkantak Appony kösség határában. A tetem az oszlás előre haladott állapotában volt, és a vadállatok is kárt tettek benne. A halotton durva szövésű szürke nadrág, sötét -kék ing, szürke gyapjú pulóver és barna félcipő volt, mind belföldi gyártmány. A körülbelül 174 cm magas alkatú férfi halálának okát nem sikerült megállapítani. A a kiderítése érdekében nyomozás indult, amelyet később az egész országra kiterjesztettek, és a sajtók közzétette a személy leírását. A Tribecs északnyugati oldalán fekvő Apony távolsága Simon körülbelül 25, Zsérétől és Monkóztól mintegy 18 km. A község fölött a Nagycikla hegy oldalában áll az Aponyi Vár, pontosabban annak romjai, ugyanis csak a külső fal és a magas torony maradt fenn belőle. A várból szemedgyönyörkötető kilátás nyílik a nyitra mente egy részére. Aki ellátogat ide, annak érdemes a falu múzeumban is körülnéznie. A halott férfival kapcsolatban azonban semmilyen anyaguk sincs. A múzeum gondoknője, akivel kétszer is beszéltem telefonon, tőlem értesült az esetről. Jól lehet, a biztonsági szervek tüzetesen átvizsgálták az eltűntként számon tartott személyek archívumát, egyikükre sem illet rá a halott személy leírása. Ráadásul alapos vizsgálattal sikerült kideríteni a halál okát. Mindössze annyit állapítottak meg, hogy a halál az előző év októberében vagy novemberében következett be. Viszonylag széles időtartomány. A hatóságok végül arra jutottak, hogy a férfi illegálisan Cseszlovákiában tartózkodó, pontosabban a kommunista hatalomátvétel után emigrációban kiképzett, majd ügynökként visszaküldött személy lehetett. Ennek köszönhetően a sajtó részletesen foglalkozott az ügynök halálával. Írt az esetről a Práka című szakszervezeti napilap, majd 1967-ben újra elővették a Mladda fronta mellékletében. Az utóbbi cikkben az is szerepel, hogy több éves nyomozással sem sikerült megállapítani a az személyazonosságát. Jó magam úgy látom, hogy a hatóságok tanástalanságukban találták ki a nyugati ügynökről szóló mesét. A propagandának kapóra jött ugyan az elmélet, de nem sikerült semmilyen bizonyítékkal vagy megalapozott érvel alátámasztaniuk. Nyilván soha nem tudhatjuk meg, ki volt az az ember, akinek a holtestét 1954-ben megtalálták, és mi történt vele. Csak találgatni tudunk, hogy mennyiben függ össze a története a tribecsapták más eseteivel. 1966. februárjában a helyi erdőkerülő a Gimes községből az erdőbe, a tribecs gerinc felé vezető úton, a falutól mintegy 5 kilométernyire egy pozsonyi rendszámú leparkolt autót látott. Amikor észrevette, hogy a kocsi még másnap is ott áll, ráadásul egy olyan úton, ahova néhány konkrét kivételtől eltekintve tilos a behajtás, értesítette a rendőrséget. A hatóság megállapította, hogy a jármű a pozsonyi Belanovic házaspár tulajdona. Őket magukat azonban nem sikerült megtalálni, sem a 40 éves Jánt, sem a három évvel fiatalabb Alenát. Kiderült, hogy a hónap elejé óta egyikük sem jelent meg a munkájén. Ján Belanovics külügyminisztériumi hivatalnokként Állene Belanovicsová, kórházi ápolónőként dolgozott. Gyermekük nem volt, és a szüleik közül is már csak a feleség anyja élt. Második és egyben utolsó közeli hozzátartozója a nővére volt. Egyiküknek sem volt tudomás arról, hogy mi történt a házaspárral. Sem olyan információjuk, amely magyarázatot adott volna az eltűnésükre. Az autó átkutatása sem hozott eredményt, Belanovicsék gyakran kirándultak szabadnapjaikon, és az autóban hagyott holmi is csak egy rövid szanásra utalt. Az irataik azonban nem kerültek elő. Pozsonyi lakásukban sem találtak semmi különöset. Egyáltalán nem sikerült előrelépni az ügy felderítésében. Bár a rendőrség diszidálással kezdte gyanúsítani a házaspárt, különösen mert Ján is érzékeny beosztásban dolgozott a minisztériumban, ez erre utaló bizonyítékok hiányában csupán annak tudható be, hogy más magyarázatot nem találtak. A rövid időn belül Cseszlovákia egész területére kiterjesztett kutatás, amelyben a rendőrség a televízión keresztül a lakosságot is megpróbálta bevonni, ez akkoriban még nem volt bevett dolog, teljesen eredménytelen maradt. Belanovicsék soha többé nem adtak életját magukról. Sorsuk pedig a mai napig éppai ismeretlen, mint 1966. februárjában, amikor Gimes mellett a Tribecs lábánál megtalálták a kocsiukat. A tág jelenlegi ismereteink szerint utolsó előtti esete kicsőkösségben történt 1979 és 1980 fordulóján. A 67 éves Antonin Topil a falu végén lakott egy ma már nem álló házban. A különcnek és mizantrópnak tartott özvegyember kerülte az érintkezést a falubeliekkel, a házból is alig lépett ki. Nem is tűnt fel senkinek, hogy jó ideje nem látták a faluban. A postás azonban, miután Topil többet szeresen nyitott neki ajtót, aggódni kezdett, hogy az öregember nem fekszik -e betegen vagy holtan a házban. A Topil, heves, sőt, dühöngő természetét ismerő szomszédok nem voltak hajlandó behatolni a házba. A postás végül kihívta a rendőrséget. A zár feltörése után hamar megállapították, hogy Topil hetek óta vagy ennél is hosszabb ideje nem tartózkodik az otthonában. A rendőrök a házban nem bokkantak erőszak nyomaira, és semmi egyébre, ami arra utalt volna, hogy Topil bűncselekmény áldozata lett. Az ajtó zárva volt, kulcs viszont nem került elő, amiből arra következtettek, hogy az öregember elment valahova, és nem tért vissza. Mivel a szomszédok elmondása szerint Topil szívesen tett hosszabb sétákat, átkutatták a környékbeli erdőt, ami a vastag hótakaró miatt meglehetősen vesződtséges feladat volt tavasszal megismételték ugyanezt. Antonin Topilnak azonban nyoma veszett. Néhány évvel később halottnak nyilvánították. Mivel rokonai nem voltak, akik a házat megörökölhették volna, a már akkor is elhanyagolt épület állaga tovább romlott. Végül 1991 ben lebontották. A kicőt a tribecs vonulatának túloldalán fekvő tők és újfalúval összekötő, mint egy 14 kilométeres út, télen is jól járható. Jegesedés esetén azonban a figyelmetlen sofőrt könnyen baleset érheti. Az 1995. február 3-án a környéken járőröző rendőrök is erre gondoltak, amikor meglátták a zsolnai rendszámú metálsárga BMW-t. Az autó az út szélén állt, a slács üdülőtelep közvetlen közelében. A helyzetéből úgy tűnt, hogy a vezető elvesztette uralmát a jármű fölött, és az a keményre döngölt havon lecsúszott az útról. A járőrök megálltak. Az autó nem volt bezárva. Az utastérben ott voltak az iratok, és szólt a rádió. A tartóban egy levéltárcát találtak, amelyben Jan Sala névre, 26 éves, kiállított személyigazolvány mellett nem kevés szlovák korona, márka és dollár is volt. A teljes összeg átszámítva állítólag egymillió koronát is meghaladta. A járőrök úgy döntöttek, megvárják a sofőrt, de miután az két óra elteltével sem jelentkezett, a talált tárgyakat biztonságba helyezték, és gondoskodtak a kocsi elvontatásáról amint egy 15 kilométerre fekvő Nagy Tapolcsány városába. Az iratok alapján megtalálták Ján Sallá Zsolnai lakhelyének telefonszámát. A barátnője vette fel, akitől megtudták, hogy Jánnak már órákon ezelőtt haza kellett volna érnie üzleti útjáról. De Ján soha többé nem tért haza. A rendőrök átgutatták a slács üdülőtelep közvetlen környékét, mert a nyomokból és az autóban hagyott dolgokból, valamint Ján Sálá barátnőjének elmondásából ítélve, nem volt valószínű, hogy a férfinak szándékában állt volna hosszabb útra indulni a havas tribecsben. A körülmények inkább arra utaltak, hogy megállt, kiszállt kinyútóztatni a tagjait, és eltűnt. A rendőrség az üzleti partnert is kihallgatta, akitől hazafelé tartott. Kiderült hogy Sella nem sokkal délután kettő után indult el nagy kürtösről. Amikor az autóját onnan körülbelül 70 kilométerre megtalálták, már majdnem 4 óra volt. Vagyis alig egy órája állhatott ott a kocsi. A rendőrség az autót is gondosan megvizsgálta. Olyan nyomokat kerestek, amelyek az eltűnés bűnügyi jellegére utaltak volna, például puskapor vagy vérnyomait. De semmit sem találtak, ami megerősítette volna a feltételezést, hogy a vállalkozó bűncselekmény áldozata lett. A kocsiban talált pénz pedig kifejezetten pontott ennek az elméletnek. Kihallgattak mindenkit, akivel Sálá február 3-án találkozott, továbbá az ismerőseit, üzleti partnereit és rokonait is. Mind azt állították, hogy semmi különöset nem vettek észre rajta. Nem tapasztalták nyugtalanság, depresszió vagy szorongás jeleit. A rendőrség megállapítása szerint arra sem utalt semmi, hogy sálá piszkos üzletekkel foglalkozott volna. Egyetlen tanú sem jelentkezett, aki aznap vagy bármikor korábban látta volna az autót a megtalálása helyén. Az üdülőtelep két házát lakták a szóban forgó időszakban, valaki biztos észrevette volna a kocsit. A rendőrség a televízión keresztül nem csak Szlovákia, hanem Cseh ország lakosságának segítségét is kérte a keresésben, elsősorban Sállát Cseh üzleti kapcsolatai miatt. Ez sem hozott eredményt. Jan Shala az Interpol eltűnt személyeket tartalmazó listáján is szerepel. A mai napig nem találtak semmilyen nyomot és semmiféle magyarázatot az eltűnésére. Csupán volt felesége, két éves fia, szülei, barátnője és a sárga BMW maradt utána. Ezzel végződik legalábbis egyelőre a különös és felderítetlen esetek listája. Az esetek közötti számos hasonlóság közül a legszembetűnőbb az, hogy mind egy jól behatárolható kis területen, a Tribecs-hegységben történt. Lehet, hogy csupán véletlen egy beesés? Lehet. De akkor sem tudjuk, mi lett a történetek főszereplőinek sorsa. Mi lett az Erdésszel, Hová tűnt Mária Svajzerová? Mi történt a külványából hazafelé tartó Andrei Murgassal? Hol volt Walter Fischer három és fél hónapig? Mi okozta égési sérüléseit és pszichikai összeomlását, amelyből sosem épült fel? Ki volt az Apony határában talált férfi, és mi okozta a halálát? Hová tűnt a Belánovics házaspár? Hová menten a házából mindörökre Antonin Topil? És mi történt Ján Sállá vállalkozóval egy óra leforgása alatt a Kicői út mentén? Meg annyi kérdés, amelyekre nincs válasz. Ráadásul további kérdések is felmerülnek. Mi az oka annak, hogy mindegyik eset a téli hónapokban november és január között történt, ráadásul egy ilyen kis területen? Véletlen ez, vagy összefügg a Tribecs hegységgel? Miért nem találtok sehol semmi nyomot, vagy bármilyen fogódzót, ami segítene tisztázni a rejtét? Van valami közös ezekben az esetekben? És ha igen, akkor mi az, ami nem hetven éve történik errefelé? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Zsákszámra gyárthatnám a nyakatekert elméleteket és megalapazatlan feltevéseket. Csak hogy már a tribe csapták összeállításának kezdetén eldöntöttem, hogy nem teszek ilyet. Csupán arra vállalkoztam, hogy megállapítom, amit meg lehet. Majd közzéteszem ezeket a történeteket, ezeket a különös, megdöbbentő, rejtélyes eseteket, amelyek nem is olyan régen estek meg, szimpla hétköznapokon. Talán pont olyanokon, mint ez a mai nap. Az írás végén Hóvador ismét köszönetet mond mindenkinek, aki segített neki a kutatásban, válaszolt a leveleire, megkeresett és lefordított bizonyos dokumentumokat. Köszöni továbbá a GeoCityz ismeretlen szerzőjének az időközben törölt weboldalakat, amik nélkül nem kezdett volna a tribecsaktákkal foglalkozni. Ez alatt már csak az aláírás és a keltezés szerepel. Hóvador, 1999. december 1. Már a cikk megtalálása előtt szédültem, negyed órával később pedig miután Hovádor írását elolvastam, úgy éreztem szétrobban a fejem. Gondolom, érthető most már, hogy miért. Képtelen nem voltam ennyi új információt csak úgy feldolgozni. Egyre tolultak az agyamba a kérdések. Igaz lehet? Vagy csak poén? Koax, kamu? Létezik racionális magyarázat az eltűnésekre? Hogyan lehetséges, hogy egy régi zsolnai villában talált dokumentumok egy ennyire bizar dologhoz vezetnek. És nem csak, hogy elvezetnek hozzá, hanem beépülnek, és közösen alkotnak egy... nem is találtam rá szót. egyfajta talányt, vagy rejtét, amit még csak megfogalmazni sem lehet rendesen. Megoldani meg végképp nem. Valószerűen érzésem támadt, mintha álmodnék. Mégiscsak betéptem volna az éjjel, és most fleserek. Akkor ez bizony egy jól fejlett toxikus pszichózis. Ez a remény pillanatnyi megkönnyebbülést jelentett, de sajnos alaptalan volt. A legnagyobb fleseket nem a drog okozza. Köze nincs hozzá, hanem a káosz, amit az ember maga teremt az életében. Az jobb anyag, mint bármelyik kápszi. Időnként olyan mintázatokat és szituációkat produkál, amire a legdurvább mozizás sem képes. Fordult a kulcs az árban, megjött Mia. Oda sem vakkantottam neki. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy végig gondoljam és felfogjam, amit a cikkben olvastam. A legfontosabb felismerés az volt, hogy a villában talált dokumentumok és a Hovador féle cikk több ponton is megerősítették egymást. Tehát a források legalább részben hitelesek. Walter Fischer, a simonyi munkás valóban létezett. Eltűnt, és több mint három hónap után került csak elő. A zsolnai intézetbe történő átszállítására vonatkozó adatok is timmelni látszottak. Egybecsöntek azzal, amit a szévben találtam. Mi a kérdezett valamit? Én megborogtam rá valamit. Hallottam, hogy bemegy a fürdőszobába, és megereszti az uvanyt, de lélekben egészen máshol jártam. Az első megdöbbenésem már túl voltam. Oszladozott körülöttem a köd, és kirajzolódott alatta a kemény anyaföld, amin hamarosan durván pofára esek amint ráászmélek, hogy mibe is cseppentem. Ha a Fischerre vonatkozó információk, helytállók, akkor esetleg a cikk többi része is. Az egész igaz lenne. Esküszöm ez ilyen módon ebben a pillanatban fogalmazódott meg bennem először. Igaz lenne az egész úgy, ahogy van. Érted? Nem csak a Fischerrel kapcsolatos dolgok, az eltűnésen minden, amit összezagyvált. Lehetséges, hogy minden igaz, ami a cikkben szerepel? Lehetséges, hogy egy jelentéktelen különös körülmények között eltűnnek legalább nyolcan, mert ez a szám akár nőhetett is. Hóvádor 1999-ben írta a cikket, azóta eltelt több mint tizenöt év. Felállt a szőr a hátomon. Lehet, hogy azóta is tűntek el emberek. Kapkodva olvasni kezdtem a Tribetsi rejtéről szóló további cikkeket, főleg az újabbakat. Úgy tűnt, hogy mindegyik Hóvador dolgozza fel, ugyanazokat az adatokat közölték újra hasznosítva, de aztán mégis rábukkantam egy újdonságra. Rádásul egy komolynak tűnő cikkben, ami egy szolid nabilabban, a Hospodarszke Novinyben jelent meg 2006-ban. Az írás újabb érdekes, és egyben hátborzongató darabot tartalmazott a kirakóhoz. A szerző... József Sön, ugyanis az addig ismert tények és vélemények összegyűjtése után fogta magát, és kiment a terepre, hogy utána járjon, mennyire hitelesek ezek. A következőkre jutott. A tribecs lábánál fekvő falucskák lakóinak, főleg az idősebb korosztálynak benne vannak a kollektív tudatában az eltűnések. Akik racionális magyarázattal hozakodnak elő, azok munka miatti hirtelen távozásról vagy váratlan költözésről beszélnek ami elsősorban a cseheket és a németeket érinthette a háború előtt, illetve után. Mások viszont különös jelenségeket említenek, olyasmiket, hogy Isten lábnyoma, az ördög valaga, vagy sunyi tengerszem. Ófelfaluban egy idősebb férfi szó szerint azt állította, hogy az elmúlt időkben csak a régi mezőn vagy 80 embert el a föld. Az aponyi nyugdíjas Alexander Puchowski pedig ezt mondta az újságírónak. A faluban néha elnyeli a föld az embereket, fél évvel ezelőtt is eltűnt valaki. Ez mindig is így volt, és alig, ha nem így is marad. Egy további nyugdíjas, a kicői Jan Drianowski szintén tud az eltűnésekről. Ő így nyilatkozott. Erről sokan nem is akarnak beszélni. Hát tudja, hogy van ez. Ugyanabban a községben egy nyugdíjas néni, Vlaszta Paulovičova felidézte, hogy valamikor egy éjszaka leforgása alatt sok cseh elment a faluból, olyan idők jártak. Viszont egy saját tribecsi történetet is elmesélt. Lánykoromban gombászni mentem a barátnőmmel, de hirtelen eltévedtünk, egyszer csak nem volt meg az út. Soká bolyongtunk az erdőben, végül egy olyan útra bukkantunk, amit még sose láttunk előtt. De az szépen visszavitt minket a faluba. Zsérén különösen érdekes dolgot tudott meg az újságíró. A faluban élt, és 2004-ben 93 évesen halt meg az a szórát Titusz, aki személyesen ismerte Ján Murgást. Neki nyoma a közeli kőbányából hazafelé tartva. Tehát, ha megbízhatónak tekintjük a riportot, akkor Fisher mellett Murgás történetének hitelessége is bebizonyosodott. De a legfontosabb az utolsó bekezdés volt. József Schön a rendőrséghez fordult, és friss adatokat kért a környékbeli eltűnésekről. Meglepett a válasz, amit kapott, mert ez nem valami kamuszöveg, hanem hivatalos információ. Renáta csuhaková, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője arról tájékoztatta az újságírót, hogy adott idő szerint hét olyan személyt tartanak nyilván, akik a tribecsben tűntek el. Mint hozzátette, gombászni mentek, vagy túrázni, és azóta nem látták őket. Szóval van valami alapja a dolognak. Lehet, hogy Hovádor és a többi cik szerzője csak a szenzációt hajházta, de akkor is van igazság abban, amit írtak. Sőn, azzal zárja riportját, hogy a hegységben, ami tele van talajsülyedéssel, barlanggal, romokkal és az egykori német telepesek által hátrahagyott házakkal, időként hozzátartozók jelennek meg, akik kitartóan keresik elveszett rokonaik nyomát. Úgy ültem ott, mint akit szívlapáttal tarkon csaptak. Észre sem vettem, hogy mi a bejött a szobába. Nagyot rándultam, amikor megérintette a vállamat. Már nem akkor át ugyan, mint az éjjel, de azért mégis. Odahúzta a fotelt, törökülésben beletelepedett, és törölgette azt a barn haját. Imádom a samponja illatát, az otthonosság érzését kelti bennem. Szóval miről van szó, bíztatott. Épp ideje, hogy bealvas végre, nem gondolod? Beszélsz vagy pakolsz, választhatsz. Mosolygott ugyan, mert a futástól mindig felpörgött benne az endorfin, a szemében azonban kíváncsisággal vegyes bizalmatlanság égett. Még mindig volt benne egy mákszemnyi, gyanú, hogy esetleg anyagoztam az éjjel. Vagy csak simán bekattantam. Szóval muszáj neki valamit mondanom. De mit? Hol kezdjem? és hogyan magyarázza el neki ezt a fura sztorit? Ez került a kezembe a villában, ahol most melózunk. Mutattam a papírokra és a lemezekre. A háború előtt elmegy volt. Tényleg? Diliház? Ja. El akarom én ezt olvasni? Méregette bizalmatlanul a megsárgult lapokat. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy tiszta vagyok, akkor igen. És mi van a lemezeken? Ö, fogalmam sincs, nem lehet lejátszani őket. Mindent azért mégsem kell tudnia. Nagyon ki tudok adni, ha aggódik értem, és sejtettem, hogy az orvosi feljegyzések és a Tribesről szóló netes cikkek tökéletesen legendőek lesznek ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Azt, hogy a lemezeket meghallgattam, és egy úttal gajra is vágtam őket, még ráére közölni. Kíméletesen kell adagolni az infót. Mutti, Nyújtotta a kezét a papírokért. Átadtam neki a grahula féle feljegyzéseket, és megvártam, hogy gyorsan végig rajtuk. Én nyugtalanul figyeltem, ahogy közben ráncolta a homlokát. Ez nem jelent semmi jót. De még mindig jobb, mint a gyanú, hogy az éjjel visszatértem egykori játékszeremhez. Amikor végzett a papírokkal, elmondtam neki, hogy posztot írok az anyagból. A grimaszából ítélve nem tartotta ezt annyira királyötletnek, mint én, Gyorsan elárultam hát azt is, hogy a régi feljegyzésekkel korán sem ér véget a dolog. Megmutattam neki Hóvádor cikkét. Na, ezt már határozottan képpel olvasta. Időnként gondterhelten beletúrt a frufrujába. Ha az újai közé akadt egy kitépet hajszál, úgy sodorgatta, mintha az ételt sózná, aztán lerázta a kezéről a szőnyegre. Mindig ezt csinálja öntudatlanul, ha ideges, ingerült, vagy nagyon nem tetszik neki valami. De nem csodáltam, hiszen én is eléggé szétzóhantam ettől az ügytől. Miután a cikk végére ért, hátra billentette a fejét, és a tenyerével felgyűrte a bört az állán. Ez annak a jele volt, hogy keményen agyal. Nagyon vicces, vetette oda aztán savanyúan. Hogy értve? A saját alkotás vagy a havarok is benne vannak. Dehogy, hiszen na jó, ezt hagyd abba, vágott közbe. Nem volt elég az éjjeli műsor. Most még én legyek a kísérleti nyúl. Elagadt a szabam. Megütközve hálpogtam. Milának gúnyos mosoly telepedett az arcára. Büszke volt rá, hogy nem hagyta magát bepalizni. vadatlan szem számára ez tényleg csak egy átlátszó kamu. Vagy annyira szuggesztív volt a romos villa és a hangfelvételek, hogy kikapcsolt a kritikus gondolkodásom? Mert ezek nélkül talán tényleg ostobab tűnhet az egész. Hát, ha tényleg az? De jó lenne. Eskülszom, hogy nem akarlak átverni. Emeltem fel két ujjam, teatrálisan. Akkor meg Azt mondod? Nem kérdés, legyintett megvetően, mintha más lehetőség szóba sem jöhetne. De hogyan? A papírok a széfbe voltak zárva. Teljesen véletlenül akadtam rá a kulcsra, és engem abban a társaságban senki sem ismer. Miért akarnának ilyesmivel átverni? Lehet, hogy nem konkrétan neked szánták, hanem bárkinek, akinek a kezébe kerülnek a papírok. És ettől a hülyeségtől vagy ennyire megkattamva? mondta fel a szemöldökét. Azért nem akkora hülyeség. Látod, hogy a rendőrség szerint is sokan eltűntek ott. Erősködtem. Egészen meglepett, hogy milyen elszántan kardoskodom egy ügy mellett, amit néhány órája még magam is tréfának vagy szélhámosságnak tartottam. Csak hát én miától eltérően hallottam a felvételeket, és tudta, milyen cseké volt a valószínűsége annak, hogy bárki is hozzáférjen a tartalmához. Aki ilyen hamisítványok készítésébe feszül nem kevés energiát, az biztosra akar menni, és mindenképpen azt akarja, hogy megtalálják őket. Több napnyi munka után nem fogja őket páncélszekrénybe dugni, ahonnan kétséges, hogy valaha is kikerülnek. Mindegy, a lényeg, hogy hajd a fenébe az egészet, mondta szigorú tekintettel. De miért? Ez szuper anyag, és Mondom, hagyd a fenébe. De miért? Ha átverés, ahogy gondolod, akkor teljesen ártalmatlan, nem? Én nem tudom, mi ez, de rossz előérzetem van. Ó, a te híres intuíciód! Üdvözöljük ismét körünkben! Szellemeskedtem. Oké, okay, mulder ügynök, akkor indulj eltűnt embereket keresni az erdőbe. De ez egy érdekes téma, Téged de egyáltalán inkább a vécét tartályt javítanád már meg. Talált Mi a pontosan tudta, milyen érzékenyen érint az ilyesmi. Apám folyton azzal gyötört és alázott, hogy milyen kétbalkezes vagyok. Tény, hogy jó két-három hete baj volt az öblítése, és miának igaza volt abban, hogy rég meg kellett volna javítanom, de az ilyesmi egyszerűen kiszáll a fejemből. Amikor végre összekapom magam annyira, hogy neki gyűrközzek egy javításnak vagy egy férfinak való háztartási feladatnak, akkor hopp, elvonja valami a figyelmemet, vagy eszembe jut valami a bloggal kapcsolatban, és lőttek is az egésznek. Azonnal felülemelkedtem az olyan prózai dolgokon, mint a köhögő WC tartály, nyikorgó ajtó vagy kiégett villanykörte. De senki sem tökéletes. Miért kellett ez pont most a képen bevágnia? Megjavítom, mondtam már. Mordultam vissza, aztán felkaptam a fejhallgatót, és újra beletemetkeztem Hóvádor cikkébe. A szemem sarkából láttam, hogy Mia egy idő után megvonja a vállát, és kivonul a konyhába. Bíztam benne, hogy rituális megsemmisítésem részeként nem kezd hozzá tüntetőleg maga a tartály javításához. de hamarosan erről is elfeledkeztem. Hóvádor megint beszippantott. A cikknek volt ugyanis egy folytatása, Tribecsakták, expedíció címmel. Bár az már nem szolgált újdonsággal a témában, tulajdonképpen csak egy igen terjedelmes beszámoló volt Hóvador-Tribecsi útjáról. Megnézekettem az erdőről és a falvakról készített fotókat, elolvastam a cikket a nem a nyírkos, hideg, decemberi időben. Hóvador beszélt néhány lakossal, és ebből kiderült, hogy a helyiek emlékeznek Topil és Sala eltűnésére. Részletekkel azonban nem tudtak szolgálni, csupán annyival, hogy a vállalkozó eltűnését a 90-es évek maffiájának számlájára írták. Hovador azt írja: Kicső felé menett egy öreg néni, minden kérdés nélkül figyelmeztette, hogy vigyázzon magára a hegyekben. Ettől eltekintve azonban semmi különös nem történt vele. A második cikk legérdekesebb részei azonban nem a szerzőtől származtak. Az első rész, a tribecsagták bevezető komoly viszangot váltott ki, és Hovádor az új cikkében idéz egy-két ilyen kommentet. Az egyik esettel kapcsolatban, amiről ír, tudok további részleteket, jelentkezzen, ha érdekli, írja a Karel Staruszka nevű olvasó. A Belanovics eset nem egészen így történt, de valóban rejtélyes, szólt hozzá íri Varrich. A tervezett tribecsi expedícióhoz, amiről hovador az első cikkében említést tesz, a legnagyobb terjedelemben egy csupán az e-mail címe eurokuril alapján azonosítható olvasó szólt hozzá. Remélem, hogy december 10-én te is megtapasztalod a tribecs sajátságos rejtett mágiáját. Nekem két furcsa élményem van a Tribecsel. Egy. Éveken át aludtam a szabad ég alatt mindenfelé. Egyszer volt csak, hogy annyira féltem, hogy nem tudtam aludni. A tribecsben egész éjjel egy romos kunyó falának támaszkodva ültem, és remektem a megmagyarázhatatlan zsigeri félelemtől. A lélegzetelállító őszi naplementével kezdődött, és egészen hajnalig tartott, amikor elhúztam onnan. Még majdnem sötétben. Gyötrő irracionális félelem volt. Nem tudom, miből fakadt, de megérte. Kettő. A másik furcsa tribecsi élményem nem egészen az enyém. Találkoztam egy erdésszel, aki mutatott egy neolitkori fokos fejet. Ő maga találta az őszi havaron az erdő mélyén. Gyönyörű fényes recsiszolt, szürkés zöld kő volt. A múzeumban dolgozó volt osztálytársa, is azt mondta, hogy valódi darab. És ez még akkor történt, amikor nem tudták utánozni az őskori technológiákat. Amúgy én nem vagyok egy tribecs fanatikus nem különösebben szép vagy vonzó hegység. Inkább unalmasnak mondanám. Ott van például rögtön mellette a madaras. Azt sokkal jobban szeretem, de tény, hogy a tribecsben van valami különleges. Ott mindig volt, és a mai napig van bennem egy furcsa érzés, olyan dejavű féle. Bocs, a sírásért, franciául csak két hétig tanultam, aztán jöttek a rendhagyó Sok olyan élményemet, amiről már nem tudom, hogy hol történt, Önkéntelenül a tribecsbe helyezem, mert ott megtörténhetett. Néhány éve van egy elméletem, de nem próbálom sem igazolni, sem megcáfolni, csak úgy el vagyok vele. Ez lenne az. Valamikor az egész tribecset lakták, úgy értve intenzív élet folyt a hegységben. Az emberek azonban az erdőből fokozatosan áttelepültek a völgybe, és az egykori településekről ma már nem is tudnak. Viszont a mai napig megmaradt ott egy sajátságos géniusz loki. Nem tudom, mikor akarsz indulni, megpróbálom még ma este előkeresni a régi dolgaimat, és küldök neked egy listát azokról a településekről, amik megmaradtak a fejemben. De ez térkép nélkül tényleg nem megy, úgyhogy majd este. Sok szerencsét, és kevés friss havat. Egy valami egyértelműen kiderült abból, amit elolvastam. Mások is tudnak egymást a rejtélyes eltűnésekről, vagy furcsa dolgokat öltek meg a tribecsben. Még arra is felfigyeltem, hogy a hegységgel kapcsolatos bizonytalan, vagy akár hamis emlékek jelensége hasonlít ahhoz, amit Fischer zavarosan elmondott. Vele aztán csúnyán elvánt a saját memóriája. Persze intázításában és jellegében eltér a két állapot, de van köztük hasonlóság.